Якась холодна і глуха порожняво поступово виповнювала мене, витісняючи останки теплоти серця. Кудись запропала моя привітна вдача, вивітрився мій піднесений дух, а з прийшла якась твердість і сухість у тілі, нехідь зайвого руху, якась аж болюча втома, смертельна втома. Якогось вечора, засинаючи, я Застановив собі завтра не вставати, Бо, здавалося, вже й голод так не допікав. Наволивши в костри ще грубих колод, Лежма пролежав я цілий день, ніч, І другий день, і третій. Лише злизував порепаними губами З бурянців росу. Живлюща енергія покинула мої мощі, розпластані на підгнилому сіннику. Кістки наповнила дрімотна легкість. Перед очима, коли я зрідко їх розмикав, снували жовте павутиння, незримі павуки. В пальцях ворушилися ліниві мурашки. Я сам не чув свого дихання. Лежачи в камінні, сам ставав непорушним каменем, обдутий вітром. Сам ставав воздухом. І коли щось кольнуло мене в перенісся, Я вернувся з далеких глибин І нараз не бах Що все болить моє тіло. З надмірним трудом Підняв повіки І побачив очі Чорні хижі непорушні. Очі ворона. Він сидів мені на грудях, замірившись клюнути вдруге, і то вже мало бути моє око. Бозна, з якої криниці черпнув я сили, і видихнув сиплий крик. Ворон схарапуджено сахнувся і присістився на грабику, що мучно ріс із кам'яної діри. Мій милий, єдиний тут приятель грабик. Під вагою птиці деревце хруснуло і зламалося Щось того моменту хруснуло і в мені. Якийсь жаль піднявся зі споду серця і підпер голосницю. Жаль не до себе, майже струпілого в всій кам'яній норі. Жаль до гропашної деревинки, що ледве держалася корінцем тверді, проте всіма жилами тяглася до неба і вітерко весело бавився з нею. І зараз, Ця воля до життя була зламана злим птахом провісником, що прийшов на мою тризну. Не знаю, як я ожив, як потягся до того граба-калічки. Видирав з голови волосся і перев'язував, кріпив надламаний стовпець. Я хотів, щоб деревце жило. Я й сам тепер... Хотів жити, з недалекого кряжа зи зимоком поглядав на мене похнюплений птах. Брате вороне, я ще не твій, сказав я йому і сам здивувався доброті свого голосу. Хіба ти забув, що ворон ворону око не видовбає? Прийде час, і ти не схочеш, не зможеш бути таким, як перший. Це може статися враз, і не треба цього боятися. Все змінюється в цьому світі, і людина теж. Змінюйся. Одягай нову сорочку на тіло. Одягай душу в нові шати. І не чекай для цього нового ранку чи понеділка. Ставай новою людиною вже. Ставай новим у всьому. Вирівнюй душу з природою. Скидай із себе недобрі звички вчорашнього і обновися. І полегшено підеш уперед. Не озирайся. Не жалій за тим, що лишилося позаду що впало з твого горба то вже не твоє